Cine este aceasta, ca de luminoasă și curată? E împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată, Stăpâna lumii și Doamna dimineții, logotnica am preschimbător al vieții. Spre tine noi alergăm, arși mistuiți de dor, Iane și pe noi părtași ai Sfântului Munte Tabor, Și fătă și nouă umbră, Și rouă tu adumbrirea de dar, Să-și afle și firea noastră Înnoirea din zămislirea de har, Ca să strigăm cu toată făptura, Într-o deplină închinăciune, Bucură-te mireasă, Urzitoare de nesfârșită rugăciune. Fecioara nenseratului veac, Sfântă Maică a Luminii, Ascultă-ne și pre noi cei din păcat, nevrednici fii ai tinii. Prea blândă bună, prea sfântă fecioară, Cheia Domnului Iisus, Dezleagă-ne bestemul ce Deschide-ne cală de sus. Ca din aprinsă descoperire, Arcana doritului mire, Și noi să putem cânta, Așa cum moi se dezdega de sanda, Cu fața-n văpaie de rug, Fierbinte de harție striga, Unele ca acestea-n bucură tulpină de lumina rugului nemistuit, Bucură-te, o creștină prin care Dumnezeu s-a evit, Bucură-te, inel al unui foc ce mai presus de cer, Bucură-te, lacrimă care topești tot lăuntricul ger, Bucură-te, floare într-o a călătorie, Bucură-te, fir de răcoare izvorit din lăuntrica pustie, Bucurăte pe cei te de jar până în suflet nepătrunsă. Bucurăte zăpada minții de nicio patimă ajunsă. Bucurăte măsura opta împărăției din noi. Bucurăte învățătură scoasă din bucuria de apoi. Bucurăte uimire sărutată de duhovnicească minune. Bucurăte mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Cum să ne aflăm odihnă de la gânduri. Maică Fecioară, prea sfântă Fecioară, Cum să ne rupem de-ale patimilor rânduri, spitele prea mulțită ce ne-nfășoară, Dă-ne tu știința de tine mai Maestria cea bună în duhovnicirii, Cu să biruim firea robită până-n adâncul despătimirii, Și furați de rugă cu strigare luminoasă, Să putem și noi ridica într-o laudă întreagă și nemincinoasă, Un psaltic și adevărat. Alleluia. A prinsă floarea necovârșitei văpăi de Dumnezeu născătoare, Tu al păcii văzut în foc într-un ocol nemăsurat de răcoare. Vino spre noi, ajută-ne să aflăm, sub blânda ta îndrumare, Vreo cel larg al audihnitului zbor din pieptul porumbiței de argint, Pe care și împăratul proroc o vedea, pe culmele vasanului plutin. Și la o altă vom cânta, cu îngerescul sobor și cu cerescul cor, văm alătura o podobie ca acestea de stihure așa. Bucură-te, salti Sihas, cu zbor de binecuvântare! Bucură-te, suflet odihnit sub covioasă răsuflare! Bucură-te, roata avântată a de duh! Bucură-te, pace așezată în cugetatul văzdu. Bucură-te zare arcuită cu ce aripi, Bucură-te e oprită în încăperea unei clip, Bucură-te vâstă uriașă într-o cerales, Bucură-te a cerului sorbire cu subțiratic înțeles, Bucură-te susuri de tăcere cu lunecăr de apă vie, Bucură-te roadă iscusită crescută de filocalie, Bucură-te maestrita aflare a de închinăciune, Bucură-te, mireasă vorzitoare de nesfârșită rugăciune! Peste veacuri fecioară eu te aud, Prin gura lui saia prorocul de jar, Și în cercul Scripturii vorbata sună, Cu toate înălțimile de dar, Că iată prumnii se naște și un fiu nou ni s-a dat, Pe umăr cu semn stăpânitor iar numele lui minunat. Îngerul Marelui Sfat, Dumnezeul cel biruitor, Domnul păcii de pline și părinte al veacului viitor. Acesta este numele Lui, numele celor cinci cuvinte, sfânt numele Domnului, pe care Isus îl va purta. Pământ-le tot e aminte, cu toții să putem striga, Aleluia. Dintr-o maică de apurul fecioară, așa s-a zămislit, s-a întrupat, cel ce a păzit nevătămat. Trupul rugului de par, cuvântul de rostit s-a făcut, numele Domnului de slavă, Dumnezeu cel nevăzut, ce inima focului s-a zămislit. Fața frumuseții cerești, chipul cel nemărginit, presine s-a încăput, cu măsura s-a măsurat, și aievea cel nenumit, aici printre noi s-a arătat, îmbiruitor smerit, călare pe oasin. Cercați dară și voi puterile, numele lui de lumină și de la moarte la viață ve trece, cu firea în ca să cântăm cu toți la oaltă, limpede și fără Ispită. Bucurăte temeiuri prin care și noi Dumnezeu se încape, bucurăte putere prin care umblăm cu Iisus peste ape, bucurăte-Milostivire prin care Hristos ni s-a dăruit. Bucurate liniște în care cu numele Aminului ne-am plinit, bucurate răgazul în care Logosul în noi se ascultă, bucurate pătrundere și împăcare cu firea noastră robită, bucurate blândețe prin care am ajuns Emanuelului lui Frate, bucurate tăcere în care Duhul din inimă izbucnește, bucurate limpezime în care îngerul în trup ni se urzește, bucurate curăție prin care numele de slavă e în lume. Bucură-te, mireasă, urzitoare de rugăciune. Dragostea este Domnul în veac, dragoste este numele Său, Cu toate stăruințele dragostei să ne pătrundem adânc de Dumnezeu. Ca tine, Fecioară, ce porți, să ne amintim că-l purtăm, că Dumnezeul cel viu noi trăim, suntem și umblăm, Și ori și unde vei merge, Cu Domnul să te știi și dintr-o virtutea de la Domnul și virtutea ta va spori. Cu fiecare fir de răsuflare numele Domnului vom chema, ca să strigăm la o în sărbătoare, ca o singură furtură, Aliluia. De la tine înțelegem, Fecioară, stăruința cea neînțeleasă și puterea pomenirilor line din ruga smerită și ștearsă. Da, fire ape e moale, a pietre nepătrunse de vârtoasă, Dar ulciorul de deasupra de piatră, Cu prelingerea lui din atârnare, Din picurul boabic de apă, găurește piatra cea tare. Fecioară și tu, așa tar, stăruiește cu ta milostivire Peste aspra noastră împietrire, Și biruindu-ne cu picul de har, Ca să-ți cântăm în de slăvire. Bucură-te îndrăzneala gingășiei din zicerea Sfântului nume, Bucură-te ulcior al picăturii cu stăruința anume, Bucură-te înfiorarea de sceptru din piatra alba a Domnului, Bucură-te fagure dulcea lui Iisus, Fiul omului, Bucură-te danie de gâncea Hristosului meu, Bucură-te împărtășanie de cuvânt din întruparea lui Dumnezeu, Bucură-te revărsare de mir pe care Fiul ne-o dă, Bucură-te, metanie, în fira lui Doamne, miluiește-mă, bucurăte te mărăpește mă și pe mine păcătosul, Bucură-te, noian de pomenire, ce sporește prin osul, Bucură-te, harică, depănarea unei chemări de minune, bucurăte mireasă, urzitoare, de nesfârșită rugăciune. ară sfântă în fața ta, în veac pururi de rușine se vor da, Cugetarea și ritorii înțelepciunii, Că tu ești pecetea nestricăciunii, Poartă pentru cei steți încuiată Și pildă vie de trăirea minunii. Tu știi că viața nu ne-a fost dată Să fie numai răstălmăcită, Căci se cere mult mai bogată Decât să fie numai trăită. ea dincolo de gând, dincolo de loc, Dincolo de șirul de clipe al dăinuirii. E oglinda unui cer clăuntric de foc, Peste adâncurile inimii și făpturii. Ia e cuvântul lumii, Ce pentru ea se vrea calea și întruparea spre veșnicie. Aleluia. Fecioară preacurată maică, Tu ești într-adevăr trezvia, voința frunții în mira adunate, Ochiul cel dinăuntru, Deschis în rotundul zărilor toate. Inima centrul învins de străveziunea stărilor curate, Tu ești cea mai dreaptă luare a minte, care în puterea gerimii unește, Dincolo de cuvinte într-un fulger al minții, Ascuțimea gândului de gheață, Cu înflăcărarea iureșului de viață, Suferința și bucuria făcută cruce, Care pe înțelesul cel înalt la aduce. Dar trezia aceasta e trezie de prunc, Clara de adânc, cu răpeziși și străin, Ce cu nimic nu plintește sufletul tău cel limn, Și din noi ne uimim și fața de care, pe cât se poate, Ne plecăm să cântăm cu-ntreaga suflare. Bucurăte cruce crucea și agerimii alesului, bucurăte osia cerului cu luceafărul înțelesului, Bucură-te spargerea gândurilor și zadarnicului stup, Bucură-te oglinda cea nevăzută de dincolo de trup, Bucură-te cămara cea mai dinăuntru a sufletului meu, Bucură-te palat minunat al pomenirii lui Dumnezeu, Bucură-te alăuta inimii sub arcușul de gând, Bucură-te cântec de cinstrune într-una chemând, Bucură-te muzică a celei de-a doua naștere, Bucurăte te sărbătoare tecuta de săvârșitei cunoașteri, Bucură-te logodnă la numele cel de înțelepciune, bucurăte te mireasă, urzitoare de nespârșită rugăciune. Fecioară sfântă, Maică neîntinată de nuntă, Tu ești singura inimă de om întru care, Nescăzut numele de mărire cântă, Din tot rostul lui cel viu și neprefăcut. De tine pentru aceasta cât ne uimim prea curată, fiindcă nu mai în tine ca niciodată, inima omului cu inima Domnului, au bătut și bat la o altă, rugăciunea ca un ornic al gândului și al cerului, curge în lăuntru tău și se îngemânează acolo, cu saltirea, subțirea misterului, lângă dragostea lui Dumnezeu. O tu căruță de lumină neîntimată, nescăzută înserată. Învață-ne și pe noi înțelepciunea inimii binecuvântată. Și așa îmbunați și vrednici, ca ai unei biserici, din toată făptura ție vom da, ca drept și sfânt să putem zice, Aliluia. Maica Domnului inimă de lumină, Maica Domnului inima pământului, Maica Domnului inimă fără de mai ca Domnului inima cuvântului. La tine venim lușinat și căzuți, cu trupul apus și în înfrânți, Că din nepricepere inima noastră s-a întunecat nespus, lăsat nea pe căile minții noastre să umblăm. Dar iată acum la tine venim Maica lui Iisus, primește-ne ca pe niște pietre ale vieții, Dornice de bucurile dimineții, dimineții cele nenserate, și zidește-ne cu inimii noi și curate ca să-ți cântăm. bucură arcă de alianța sufletului meu! Bucură-te, cufer ferecat cu numele lui Dumnezeu! Bucurăte, te vie ce putești peste tainele lumii! Bucură-te, sicriaș ferit de toate zădărniciile lumii! Bucurăte te tronule pe care viața se întemeiază! Bucură-te, cutie de cântec prin care sună o bucurăte Bucură-te, laudă lăuntrica a tuturor comorilor de har! Bucură-te, chivot de gând al prea preaduhovnicescului altar, Bucură-te, naos al cerului în care minte ai liturghisitor, Bucură-te, șipet de foc din pieptul nostru al tuturor, Bucură-te, prea doritoare cu Hristos să se cunune, Bucură-te, mireasă, urzitoare nesfârșită rugăciune. Prea sfântă, prea mărită, prea frumoasă, prea binecuvântată mireasă, A cerurilor toate împărăteasă, Care ai apostol drept alai, Îngeri buni, soli și păzitori, Evangheliști cronicari și scriitori, Biserică vie bine aleasă, Ca tine Dumnezește de luminoasă, De lină, de blândă, de cuvioasă, De primitoare cerește. Dar așa precum cântă și vorbește Din slovă și sfânta cântarea cântărilor, Tu mai ești nespus de cumplită ca niște oștiri sub steagurile lor. Ești clară, ești senină și ascuțită în chip neîmblânzitori. Veghetoare și apărătoare a tuturor lucrurilor sfinte, A preabunurilor har celor din taine, celor din daruri, Din odoare, din semne, din cuvinte, Fiindcă la nunta mare lui Mire e cerută o grijă de înaltă neprihănire. Nu este îngăduită necurăția ochilor și a hainelor, nimeni dar din aceia ce sunt învățați stainelor, de unele ca acestea să nu se atingă. Cine va lăsa porci din mărgăritare să se hrănească și în vase sfinte câinii să lingă. Îndemnarea ca și primirea este numai duhovnicească. vin dar și tu, smerit, împăcat și curat, și așa cu toții la oaltă vom striga, Din bucurie întreagă și înaltă. aleluia. Maica Domnului, duhovnică bună a pământului, Păstrătoarea predaniei cuvântului, Tu ai Ierusalimul cerului în latura lui cea nouă făcută, O sfântă și mare mănăstire nevăzută, Unde stau grabnic ajutători, Toți cei ce sunt ale pădării de sine adevărat sârguitori, Toți cei ai cetelor de ascet. A cetelor de monah, de pustnici și de sihaștri și de duhovnici înțelepți, și care au în lor ca pe niște comori de binecuvântare, straja, asprimea și mustrare, toate cele lămuritoare, curățitoare și îndreptătoare, ale neprihănirii și milostivirii tale, cele necovârșite, toate cele care la un loc sunt numite, învățătura de taină sau moștenirea sfinților. și pe care la îndemâna le avem și noi vădite, în hrisoavele scripturile și vorbele părinților, pentru care de-a nu vom știa tălăuda, atât prea preamării, decât numai cântându-ți așa. Bucură-te profirea bucuriei împărătește a Bucurăte plinătatea de har din lacrima spinului, Bucurăte te rădăcina pascala bucuriilor noi, bucură pacea pace sobornicească statornicită în noi. Bucură-te raiul eroditor de toate proile bucuriei. Bucură-te strălucirea prea clară din privirile copilăriei. Bucură-te trandafir cu din cămările noastre de taină. Bucură-te suflet înlăcrimat și îmbrăcat cu lumină ca și o haină. Bucurăte safir al cerului pe inima noastră picurat. Bucurăte, bucurie după care vine liniștea cea de sabbat. Bucurăte te epitalm înveșnicit Peste tăcerea de minune, bucură mireasă, Urzitoare de sfârșită rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu cel blând, Către tine mă aplec cu fruntea, Ca toma pun mâna La locul cel sfânt. Strâns și orbit în minte, Fără de cuvânt, Aștept ca orbul puntea Luminii din adâncea fără de înserare, În care tot omul Ca un lău luminează întreg în încăperea ființei. Cum nu te văd noaptea grosimii de păcate, Te pipăi cu sfială, cu degetul nădejdii, cu degetul credinței, Cu deget de bănuială, cu deget de dorire și chiar de îndoială, Și neajuns aș pun și cealaltă mână, dar inima străpunsă de fulger, De arsură, îndurerat și dulce, cu răsuflarea-n Chemarea Ta întreagă și fără voia mea, bătaia rugăciunii aleargă spre lumine într-un aleluia. Maică a Domnului, Doamnă de taină, Doamna nădejdie a nopții albastre, Stăpână cu trei luceferi pe haină și Sfânta Angira nemerniciilor noastre, Către Tine din nou iată am venit, risipit de lume, de gânduri robit, Că după sfatul cel bun și binecuvântare, Partaj m-am făcut la mântuirea mea. Mi-am pus hotărâre îndreptată și tare, Să silesc toată vremea a mă ruga. Dar idol de țărână cugetul meu, Nu-mi dă răga să mă statornicesc În lucrarea de rugă la locul lui Dumnezeu, Cel întemeiul inimii către care râvnesc. Ajută-mă, dară ajutătoarea mea, În zicerea necurmată să mă pot întemeia, ajută-mă și de apurul purul ce-ai cântat. Bucură-te, Maica Domnului, întruparea înțelepciunii. Bucură-te, puterea feciorii, adevăratul suflet al lumii. Bucură-te, preasfințitule trup, loc de Dumnezeu începător. Bucură-te, sfânta sfintelor, taina din inima tuturor. Bucură-te, comara cea de gând dintr o mințele cele smerite. Bucură-te, hărăzie cumplită a tuturor vituților negrăite. bucură ca cadălniță neodihnită a rugăciunilor necurmate. Bucurăte te unirea într-un cuget a tuturor bisericilor în păcate. bucură ajutătoare, până și în cele neduhovnicești. Bucură-te, acoperământ care te aștern de plin peste orice slăbiciune. Bucură-te, mireasă urzitoare, de nesfârșită rugăciune.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 Într-o îmbrățișată necovârșire, cel mai presuste, Aleluia! O Maica a Domnului de-a pururi curată, ca nouă alăută și nouă potire, Fiecare rugăciunea noastră să fie, în revărsarea ei necurmată, Și către sfânta trăime suită bucurie, aducerea ei prea bine De pe palmele tare către Hristosul mire, Să-și prin osul de dreaptă stăvire, Ca să putem cu cerurile toate a striga Într-o îmbrățișată necovârșire, Cel mai presus de Aliluia. O Maica a Domnului de -a curată, Ca nouă alăută și nouă potire, Fiecare rugăciunea noastră să fie, În revărsare ei necurmată. Și către sfânta trăime suită bucurie, aducerea ei prea bine miresmată, de pe palmele tale către Hristosul mire, să-și treacă prin osul de dreaptă stăvire, ca să putem cu cerurile toate striga, într-o îmbrățișată necovârșire, cel mai presus de Aliluia. Cine este aceasta, ca zorile de luminoasă și curată? E împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată.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 Într-o deplină închinăciune, bucură-te mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Încă ne rugăm pentru mila viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare iertare, bunăsporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Amin.